Salmul 152 al zilei a doua. Slavăție, Domnul cel tare și puternic! Cel care cu Duhul Tăriei apele ai despărțit. Când să fie o tărie prin mijlocul apelor ai rostit, iar noua legea discriminării ne descoperit. Slavăție, Domnul cel tare și puternic! Care prin Duhul Tăriei de lume ne-ai despărțit, Când prin Fiul tău celbit, luat Duh Sfânt, ne-ai poruncit. Slavă-ți Domnul cel tare și puternic! Cel care ne Tău prin semnul crucii l-ai deosebit, Așa cum cu semnul crucii și Duhul Tăriei, Moise mare Roșie a despărțit. Slavăție ți Domnul cel tare și puternic, cel care apele de deasupra tăriei de cele de sub tărie, cu Duhul tăriei le a împărțit, iar nouă, darul deosebilie duhurilor ne-ai dăruit. Ție, Domnul cel tare și puternic, cel care ieși din rândurile lor, poporul meu, ai poruncit și Duhul tăriei dintre neamuri noul Israel, adică biserica ortodoxă, l-a deosebit. Slavăție Domnul cel tare și puternic, fiindcă așa cum arca lui Noe între ape a stat, tot așa biserica ortodoxă a fiului tău a încercat. Slavăție Domnul cel tare și puternic fiindcă prin Duhul Tăriei, Fiul Tău, ca o piatră în capul unghiului, o oile de capre le-a separat. slavă ție, Domnul Cel Tare și Puternic, fiindcă pe piatra credinței sădită de Duhul Tăriei, biserica ta în inima noastră ai așezat. slavă ție Domnul Cel Tare și Puternic, fiindcă prin Duhul Tăriei, Răbdarea, blândețea, curăția, milostenia, smerenia, hărnicia ai semanat și roada faptelor noastre de mântuire ai luat. Slavă ție, Domnul cel tare și puternic, fiindcă Duhul tării, neputința și slăbiciunea noastră în înțelepciunea, înțelegerea și buna credință, cunoștința și temerea de Dumnezeu aduse Duhul Sfânt a schimbat.